Здравейте, скъпи слушатели! Живи сме, здрави сме и я докарахме до деветия дълго отлаган брой на Бирекаст, моят любим подкаст, тъй като е мой, в който ви говоря за всякакви на руски неща. Този брой е в партньорство отново с Popcorn Movies BG и с неговият страхотен автор Данил Найденов. С него ще си говорим за филмите на Марвел Филмите на Марвел и Сони конкретно Тъй като както знаете Марвел преди години си разпродадоха правата За някои от най-популярните персонажи И сега Ядат дедовия поради тази причина Така да се изразим Но все пак търсят начини да си върнат героите И да изкарат още, още и още пари Очакват ви един час Интересни неща, надявам се Ще си говорим както за Поку-що излезе Spider-Man Homecoming Така и за предстоящите заглавия, които Марвел и Sony, или може би най-вече Sony ни готвят, така че казвам здравей на Даниил, здравей и добре дошъл отново в Бирекаст. Здравей, биренце, много се радвам отново да участвам и да съм с твоите слушатели, които съм сигурен, че са се увеличили е, многократно след е, моето последно включване. Дори да не са се увеличили, важното е качеството, а ние сме сигурни, че ни слушат качествени нърдове, защото всички нърдове сме едни прекрасни хора, знаем, имаме такива страхотни интереси, аз не познавам некачествен нърт. Да, че. Да, и другото, да. Да, аз си, да. Всички сме... Едно такова интересно племе на което заслужава уважение и бира. Така че почерпете ни бира. Да, винаги черпете бира и уиски. пием, и уиски, въпреки че фамилията не биров, Пие уиски, мерси. Добре, стига сме се лигавили. Макар че ще се лигавим в следващия един час, това е ясно. Да започнем, преди да се прехвърлим на Marvel Sony и тази толкова объркана тематика там. С права, пари и прочие Нека обърнем внимание на нещо пресничко, наскоро се появи първият трейлер за Black Panther, трейлерът на Черната пантера, филм от филмовата вселена на Марвел, те поне си държат правата за този герой. Интересно тук е казвам веднага на всички, които не се запознати, че всъщност Black Panther е, ще може би мисля, че е първият филм В филмовата вселена на Марвел, в който главният герой е афроамериканец, е всъщност не е афроамериканец, но е с тъмна кожа, вече го видяхме в Captain America Civil War, там направи един доста добър дебют, според мен по-добър от този на Spider-Man и Tom Holland, тъй като беше обърнато повече внимание на неговата роля. Говорим за ролята на Black Panther. Какво е твоето мнение за трейлера, ако си го гледал? Така, Ти вече спомена доста коректно, че това е първият чернокош герой на Марло, който влиза в, на екран. Аз бих нарекал фирма първия политкоректен филм, тъй като този термин доста навлезе влезе последните 3 или 4 години в киното. Не само в киното, но основно. И ставахме свидетели включително на So White Oscars, на средните на семейство Смит, Уилли, така симпатичната му съпруга, все още симпатична, както и Монлайт. Така че напълно очаквам беше и супергеройския жар да се докосне до политкоректността. Черата пантера е супер, аз го харесах в Civil War, може би това беше Civil War да казах, да, точно така Мислец, Това беше единственото хубаво в този филм Аз ми мисля, че го споменах и миналия път Не харесвам Civil War Филма, а не комикса За мен беше скучен филм Но Чадо босман е супер Аз а, се оказа, че съм гледал доста негови филми Преди въобще да се заговори че той ще бъде комиксов герой Нещо, което много вдига популярността и си припомних два, два спортни филма с него. Един се казва No. 42 за бейсболиста Джаки Робинсън, Другият е за драфта в, в NBA с Кевин Коснар на много, много силно заглавие. Денят на драфта се казва на български, не знам как е. Така че Босман е супер като актьорът, страхотна визия има и смятам, че напълно ли створа героя. Нещо, което вяхме в трейлъра, за който спомена, между другото, аз най-много харесвам в трейла Ранди Съркис, но аз съм толкова голям фен на Съркис. Още не знам и се чуя защо не съм отдал Оскар на Топич. И той всъщност е половината бяла част в а, филма, другата половина ще бъде, нали? Другата половина е Мартин Фриман, Хоббитът. Да, Да. Uh, да, но освен на Босман имаме и Майкъл Б. Джордан, имаме великолепната опита, Ньонго, Форест Уитъкър, който на между другото, на последните години, аз много харесвам и така, предполагам и ти, всеки, всеки който обича, харесва. Uh, визуално Треорък да Говори за поредната марлска продукция. Те не бягат от своя от, цветови, от цветово оформление, което е типично за техния филм. Винаги може кадър да познаеш, че е барбърски. Но очаквам пълноценно развитие на героя и се надявам филма да получи популярност дори и у нас, тъй като, ако трябва да сме честни, Черната пантера е крайно непознат персонаж. Не е от най-популярен, казвам, в източния блок, включително и при нас. В Штатите е по-различно, естествено, но все пак не е от най-най-най-популярните -най герои. В никакъв случай. Добър, добър ход на Марвел с добър каст и се надявам филма да бъде да бъде окей okay, за да се продължи с на този герой. Харесвам. Определно ми хареса в uh, Civil War, Хареснах трейлера. Цветен, шарен. го е страхотно. Много е секси. Там тя винаги е секси. А... Така че, Искам да че... се хвана за нещо, което ти тук-що каза. Много цветен и шарен. Това беше нещо, което честно казано на мен не ми хареса в този трейлер и малко ме озадачих. Защото а, Някакси културата на да Не си я представях толкова Първо толкова високотехнологична Окей, това може да го приемем Видяхме вече костюме в Civil War Виждаме как е представена нацията на На Black Panther виждаме, Видяхме всъщност Как а, The Winter Soldier беше оставен В Крио в края на Civil War Да остане в Лаканда В безопасност, така да се каже Но тази ширения е някакси толкова Обсебваща... Това е ти пишно за Marvel. Раз, да, разглядай... аз да, го разбирам, да, разбирам, разбирам го, е... но в случая не И... съм сигурен, че това е правилният подход, разбираш ли. Защото а, Marvel е крайно време да започне да експериментират. А, да, тук имаме експеримента в това, че повечето а, герои са тъмнокожи, което е напълно нормално с оглед на историята. Имаме го експеримента с това, че действото, може би голяма част от десетто ни аз развива в Штатите, ще се развива в самата Лаканда, страната на Black Panther. Но, все пак, не виждам защо беше необходимо цялата тази ширения да ни се набива в очите. Надявам се, това да не е някакъв огромен проблем и надявам се, филма не си да е добър. Нещо, което на мен ми направи много позитивно впечатление, ти вече го спомена, А не само Анди Съркис, но и Мартин Фриман, интеракцията, която те двамата имат в трейлера. Аз лично имам а, едно нещо на ум, че, може би, Мартин Фриман ще играе една доста голяма роля в филмовата вселена на Марвел за напред. Но тази роля я виждам повече в нещо с Хълк. Рано е да се говори според мен за това. Мисля, че Марвел много хубаво посяват семето на една такава потенциална история. Все пак ще видим каква ще е ролята му и тук. А Анди Съркис, мисля, че повечето комикс нърдове знаят в каква посока е тръгнал неговият герой и какво предстои за него. Но не знам дали ще стане в този филм, дали той ще е основният злодей или героят на Майкъл Би Джордан. Предстои да видим наистина, но потенциалът е голям. Потенциалът определено е голям, въпреки че ширенията не ми допада, и аз съм оптимист и най-малкото ми е любопитно. Първо, преди да продължа, искам един звук, който е да се чуе от всички слушатели. На здраве. Аз продължавам. Това <съква> което каза и да приключим вчерата пантера, че все пак не нали, се отклонявам от темата, но относно високотехнологичното развитие на Лаканда, Лаканда е измислена държава. Нещо обаче, което не се среща често в Marvel Вселената. Marvel Вселената се развива в реално съществуващи места, като от време на... Нали, говоря базовото, не говорим за альтернативните вселени, планетите и така нататък. Виждаме Авенджерите в Нью Йорк, съществуващи позиции. Ага. И Из, изведнъж включват нещо като лаканда, което го няма на, на политическата карта. И това е интересно, така че оттам може да дойде оправданието за това колко е високо, колко високо технологично е развития държавата, а, цялата ширине и така нататък, а пък и в крайна сметка филма беше черно-бял и с такъв тъмнокош състав, чак да виждаме и само бялца. <рък> Добре, добра забележка. Ами чакаме да видим как ще се представи Black Panther по кината. До момента по-неизвестните им персонажи не се представят чак толкова добре в бокс офиса. Говорим за Ant-Man, Dr. Strange. Ще видим дали при него ще е различно. Но да се прехвърлим на нещо много познато. Spider-Man и последният филм за него. Spider-Man Homecoming. Голямото дългоочакване за връщане на Човека Паяк в филмовата вселена на Марвел. Неговият дебют, така да кажем. вече той дебютира в Civil War, но ето че тук има своят първи филм. Нещо, което хората много давно искаха да видят, масовия зрител ще да види хората питаха защо Spider-Man не е част от Avengers И на да мен винаги е било адски трудно да обяснявам за Sony, за продадените права за филмиране на комиксите и прочи и прочие Но ето че чудото стана, Marvel и Сони се договориха Аз споделих своето мнение за филма в твоя сайт Хайде сега ти в моя подкаст сподели своето мнение за него, хареса ли Homecoming? кое хареса и кое не чак толкова. Така, аз много ти благодаря първо за ревюто. Буквално ми спаси задника тогава, знаеш защо. А, много, много харесах филма. Гледах го след като четох твоето ревю. М много ми хареса. Много първо щастлив съм, че spider се завърнал дома. Най-блеватичен герой на Марвел, най-разпознаваемия или поне за нашето поколение е най-разпознаваемия Марвелски герой, тъй като преди много, много, много години, когато Бях дете, това беше 90-те години. Спайдермен го, почха да го излъчват по BTV, ако не се лъжа, всеки след обято да. Всеки след обято е 3, 3,5, нещо такова. Едно лято, спомням си го много добре. А, и така да, аз отличам Спайдермен. Харесвам ми трилогета на Сам Рейми, най-много втория филм. Третия има много така проблеми, Първия също най големият проблем с сам Рейми е Тоби Магуара, който ми е крайно не симпатичен и противен тип, никога не съм си представил, че Питър Пакер може да е толкова грозен, както и Кирстен Дънст. аз не съм сексист, аз харесвам жените, най-много моята, но тя е много нелицеприятна женица после какво, какво следва? The Amazing Spider-Man, двата филма с този въпросния сладур Андрю Гарфилд. Андрю Гарфилд, да, избягаме името. Които бяха окей, okay, първи особа но втория с Джейми Фокс беше така. Единственият хубав момент беше края с а, смъртта на Гуен и Не очаквах до последно, независимо, че съм запознат с комексовата вселена там в тази, тази нишка, не очаквах да го покажат това на, на кино. И когато го видях, си казах, Леле, тук от а, тези филми май ще стане нещо. И третия филм, тогава си мечтаях и си мислех, че има трети филм. Третия филм ще бъде, може вече да стигнем и до рейтин карта. Отво стана, Спайдермен обаче се върна вкъщи и се показва, че се получава много по-добре, отколкото ако си беше останал в Сони. Много хареса филма. Първо, Том Холанд е страхотен като Питър Паркър. Той е една невинна душишка, Саудур. Плотна съвремието. Видяхме го с всичките му тези моменти. С снимането, с а, клюкарстването там а, с, а, с първите любовни трепети. Тази маската, много хубава, много хубава, много много хубава. още от началото ме върна в ученицките години. Едни години, които аз живях страхотно и които винаги съм искал да се върнат и по този начин, чрез този филм аз се върнах. Бях отново в любвинота ни гимназия. Отделно визуално е чудесен. Свършена е много добра работа по костюма, по изграждането на образа на Холанд. И естествено, може би, може би за първ път виждам злодей на Марвел, който да има някаква нормална и човешка мотивация. Да, определено голям плюс. Да, Китън, не само Майкъл Кейтън, извинявайте, прекъсвам, не само. Майкъл Кейтън като актьор, но и всъщност образа на Эйдинън Тумс, който той изгражда, мотивацията, която неговият герой има, са едно от най-добрите неща в новия Спайдермен, лично за мен. Аз напълно добрявам действията на, на героя. Тъй като, като всеки един мъж, който се стреми да осигури семейството си, всеки един такъв удар заслужава ответ на удар. Така че, а пък и е Майкъл Кейтън. Да. На, на, силно ми наподоби образът, но ми на, на, на, на, на си спомни за един филм Който за съжаление не излезе По кината официално в България Щеше да излезе през прогретта Каза се The Founder За откривателя на McDonald's на, на Рей Крок Отново с Майкъл Китън, който ти препоръчвам да гледаш И на теб и на отново перфектна мотивация, макар, че двата образа се различават. Така че Майко Китън умее това нещо да го прави, да създава чисто човешки образи, дори в комиксов филм, където физиката не работи. Да. Някако успяха. това което ми хареса на мен е, че някако спяха да създадат една самостоятелна история, която не е твърде разпиляна в неща, които са станали в други филми, като същевременно, а, именно мотивацията на се идва от събития от още от първи Avengers. Да, да, да, точно. Нещо... Да, това са малките детайли, които правят филмовата вселена на Марвел, толкова страхотна и толкова готина за гледане отново и отново, защото това такива ще малки детайли. Как дадено нещо в филм, който е бил излязъл по кината преди 5 години, дава отражение едва сега в друга история и това е нещо напълно логично. Аз когато съм честен, може би направих грешката, че не си припомних някой от старите Marvel филми преди да отида в предиоти на кино, тъй като някои детайли съм сигурен, че са ми избягали напълно да. това с авенджерите и го хванам веднага, като видях за какво става това, тъй като все пак Авенджер беше за времето си 2012 година, беше чудо, никой не беше виждал толкова супергерой на куп по такъв начин. И се запомнят. Но следващите филми вече започват да ни се сливат малко по малко. И може би трябваше да си припомня някои от тях. Но въпреки това, Спайдърмен, дори от хора, които са не толкова запознати в детайли и с цялата МРВ Вселена, или дори като жена ми, която е гледала, мисля, че само Avengers гледахме заедно и Айронмен Тройката. След това тя спря да сме на малките филми. Тя много хареса филма, много се забавлява. Така че филма е направен в две направления. И за да е като нас които изпадат в душевен оргазм, виждайки Спайдермен и за хора, които отиват, за да видят някакъв костюмиран рангира, който прави някакви неща. Така че още, една, още една точка за... в положителен аспект за този филм. От тази гледна точка филмът не, си не е много добър, а... но ето го пак проблема. Marvel не искат да рискуват. Те използват своята вече добре използвана, изпробвана схема, доказала се във времето. Това работи, това и ми скарва пари. Ясно е, че всичко е за пари. Просто го няма риска. Все повече искам да видя риск в правенето на филми по комикси. Ами Може ти... би... Колкото и да не харесвам Логан, извинявай, че трябва а -а -а. съм, колкото и да не харесвам Логан, тъй като аз там... Нека... Нека поясня. Не, че не харесвам Логан, имам просто своите критики към Логан и не мога да се гласа, че това е чак толкова великолепен филм. Защото за мен лично Логан имаше няколко големи слабости и това са моментите, в които... Той представа да бъде сериозният филм, който се опитва да бъде. Но ми хареса точно това, че в основата си Логанн се опитва да бъде нещо различно и успяваше да бъде нещо различно, както до някъде и Дедпо опита да бъде нещо различно и успя да бъде нещо различно. Такива рискове, каквито Фокс правят, което е странно истина, че ще похваля Фокс, но да, Фокс правят такива рискове, в момента в Марвел ги няма, а сега няма да ги има и при spider защото той се върна при тях. Да, обаче рискови филми можеш да видиш при DC, като например Suicide Squad, който е ужасен, не <laughs> мисля, <laughs> да задълбавам в DC, макар че и там аз ги харесвам и тях много и Wonder Woman е страхотен и забългам пък, ще кажа, че не си прав и ще ти изпрати едно видео, а, където споделих мнението си в подкаста на моите големи приятели от Операция Кино. Ще mm, се опитам да го изгледам, аз съм казвал на тях, че ми е изключително трудно да гледам 40-минутно видео, Поисках да го пускат във формата на MP30 да мога да си го слушам като краче, като работи и прочее, защото да седнеш и да слушаш да гледаш 40 минути видео, знаеш, че е малко трудно, но заради теб ще се опитам. А, виж, аз дори аз не успях да изгледам из, на цялото видео с мен тъй като там бях толкова изморен, когато записвахме и съм като дросан. Питаха ме хора, които на е познават, се огледва и тикви наркотици. Зимаш, аз пък не зимам никакви е наркотици, да. Но бях тогава скапан, имах някаква много серединица. Както и да е изпратя за Логан. Така че за Риска да се върнем на основната тема. Когато искаш да гледаш Риско в Крониксус филм, пускаш си филма DC. За мен Логан и Дедпл не са рискови филми, са съвсем самоцелно направени, то е много добре работещ и дори тази вечер смятам да гледам Логан, който преди една седмица излезе на официална бура и България и в черно-бяла версия го има, така че ще си го подаря. Тази вечер съм сам вкъщи, детето спи, жена ми е с приятел и това ще направя. Търси за мен е okay. ОК. още е 2-3 бири. Това, което, а, да, заредил съм си ходилника. А другото, което пропуснах да кажа, пък ми направи страшно, силно, голямо, огромно, гаргантюанско впечатление. Това е Мариса Томей в рогата на Леля Мей. А, тази жена аз съм я гледал като много-много малък в една от любимите ми комедии Броточетни вини с Джо Пеши. И там тя получава и номинация, не, тя получава същност не номинация, тя направо получава Оскар за поддържаща Рога. И там тя не беше секси. Толкова млада. А сега, последните mm -hmm. няколко години, включително и в Кичистът с Микки Рук, където е стриптизорка, и в Civil War, и тук тази жена остарява толкова красиво, че е велико. Мил. Милф uh, uh, на някаква степен разбираш, просто е Наистина uh... Аз съм глял по на Ева Грин uh, Мисля, че го знаеш Но смятам, че Мариса Тони Се доближава визуално до нея Или поне в uh, мечтите ми но... Няма да прекалявам толкова Схвалепсите като теб Искам обаче да отбележа нещо друго свързано с нея uh, А именно това, че тя е Много по-малка степен Леля Мейл това, което сме свикнали да четем в комиксите всъщност. Тя всъщност е Мей. Никъде не я е нарекоха. Да, никъде не няма Лело. Да, ели Лела Мей. Но, не знам доколко е добре това. Марвел са си взели полка от оплакването на много от нас, че не е писано да слушаме за Чичо Бен и да гледаме историята как Чичо Бен бива убит, че силата идва с големи отговорности и това беше премахнато или поне не бе споменато по никакъв начин. За сметка на това, обаче, ето го тук един... Лек минус за мен а, В ролята на ментора се явява Робърт Дауни Джуниор с неговия Тони Старк Който опасенията ми бяха, че ще видим Твърде много Айронмен Айранмен да речем, че не беше твърде много Макар че се появява в някои Важни моменти Рискови ги за главния герой Пасявайки го и по този начин Малко отнема от драмата Но самият Тони Старк Е някак а, С твърде голямо присъствие в целия филм Хвърля малка сянка, нямам нищо против Тони Старк, харесвам Робърт Дауни Джуниор, харесвам Тони Старк Марвел изградиха филмовата си Вселена и Кино Империя върху неговия гръб, така че той може да им иска колкото пари си иска Но... Тук не мисля, че беше чак толкова необходимо да гледаме чак толкова много Тони Старк Да, като връзка с Марвел в филмовата Вселена, като някакъв вид мост Окей, okay, като някакъв вид ментор, окей, okay, но всъщност не мислиш, че беше твърде много нег... неговото появяване. Аз имам да, към към. Към друга теория. А, виждаме Тони Старк, който е помадрял. Да, това го виждаме, той е ясно. А, помадрял, което е синоним на много старял. Все пак минаха доста години не говоря за актива, а говоря за героя. Така че това може би, може би е някакъв а... истерек, да го наречем. Кое правилно, макар че не е толкова, но препратка за бъдещето развитие на героя. Тоест като казва, че те използват може би Spider Men им видят да развият и персонажа на Тони Старк. Да, да, филм. Да, подскажат, да подскажат за неговото бъдещо развитие. Mm -hmm. След дали ще има нещо с като Iron Man след Infinity War 2 филма, дали Марвел не ни подготвят за едно голямо сбогуване с Тони Старк, тъй като то остарява. Героят. Така че а, това е някаква малка теория, която си развивах по време на филмата, тъй като на мен ми направи впечатление, че това не е този тон стар, който сме свикнали да гледаме. Това е абсолютен факт. При... Ще си ми и някой ден. А... Не, е този, не е тази рок звезда, която SD си биха е възфалявали в своя песен. Да. Помадрял, устарял, както ти, но. Аз лично имам друг залог за Infinity War и нещата, които ще се случат там и не мисля, че той ще е жертвата, ако това имаш предвид. Мисля, че един друг човек е доста по-застрашен от това да бъде ликвидиран в някаква степен. Но нека дойде времето и за Infinity War, ще говорим и за него. Крайна сметка... Чакам го с натърпение да видим какво ще стане. Надявам се, да е нещо грандиозно. Надявам се и аз, имайки предвид, че това е филм, който Марвел градят още от първия Avengers насам. сам. Mm -hmm, mm -hmm. А, потенциалът тук вече наистина е огромен, очакванията са огромни Никой не иска Танос да е разочароващ като главен зодей а, Притеснявам се, че отново ще станем свидетели на една масова разруха на различни места по земята която някакси ще е твърде экшен ни твърде малко драма Няма да ни пука на нас като зрители за това колко живота са застрашени, тъй като ние няма да виждаме хората чието животи са застрашени и това е един голям проблем на комиксовите филми. Все повече мисля за това. Притесняваме, че Infinity Watch ще тръгне в тази насока. Искрено се надявам да греша. Фокуса да е върху персонажите, върху техните истории. Но ще видим. Крайна сметка се върнем на Spider-Man Homecoming. Казваш добро завръщане в Marvel филмната вселена. Доволен си. Какво очакваш от втори филм, евентуален? А, втори филм, е евентуален, чак след Infinity War 2, според мен. Ам... Ако трябва съм честен нямам. Оч... Всъщност имам да имам някакви малки очаквания. Мери Джейн, която видяхме Зендая, а имаше едно много приятно спорване на Майлс Моралес, което не знам ти да ви го усети, с Доналд Гловър, който обясняваше на паркинга за племените. Да, да, да, да. Това ми хареса, така че не се знае дали не се подготви почвата за евентуално прехвърляне на ролята. Очаквам някой нов злодей, като например това, което ти беше писал за Крэйвън. Бих се радвал да го видя него, а не някой, който вече сме гледали няколко пъти, като доктор Октопус на жунато, който пък ми е един от най-скучните... Безлични противници на Спай. Никога не съм харесвал нито в анимацията, нито в филма на Stam филмът Филма а... беше страхотен Spider Man 2, може би да, най добрият Spider Man. Е супер! Раз. Аз това го казах в началото, но. Самията, самият персонаж не ми е любим. От злодеите, пък аз много обичам злодеите. Uh -huh. Да кажем, Venam ми е един от топ по злодеите в комиксите на Марвел. Божава Вену. Така че да, очаквам и това. Ако. Това, което ме го застъпих да говоря след малко, ако успеят Sony и Marvel да се споразумеят за Венам, което последния месец ту ще го има, ту ще го няма, а, ще бъде част от Tempsu, няма да бъде част. Ако бъде, очаквам Венам да се изправи също спайди или да го завладе изцяло. Ще стигнем и до тази част, само да вмъкна едно нещо между другото в едно от интервютата с режисьора мисля. Четох, че всъщност MJ, може би е било със сценарист, MJ е съкръщение, наистина, което чуваме във филма, но не става дума всъщност за Мери Джейн. Да, предполагам. Възможно е това, все пак е чернокров. За игравка. По-скоро за игравка но става. Много приятна за игравка и за хората, които биха я хванали. Да, на мен ми дойде малко така насилена, малко тип през името на героя на Джозеф Гордан Левит в The Dark Knight Rises, което разбираме в самия финал и сме нали, what the fuck, нали? Mm -hmm. Аз съм един аз, <laughs> аз от малкото хора, които харесват The Dark Knight Rises. Не знам защо. Аз харес, аз нямам нищо против филма, просто не харесах това странно разкритие и този насилствен опит, нали? Да се. Всъщност, Ноулан ни убеждава, докато прави филма, не, той не играе, Робин, той не играе, Робин, докато гледаш филма, убеждава, това не е Робин и накрая казват, ама това е Робин. След това малко не ми допадна. Няма значение, това със MJ беше приятна, до някъде, малко насилен е или не. Но наистина, важни са злодеите. Не само злодеите, видяхме в Homecoming, че се обръща внимание на живота на Питър като тинейджер, като гимназист. Това беше голяма порция от филма. Предполагам, че сега ще видим някакъв следващ етап, може би около завършването му или нещо такова. А казваш ще на ролята към Маус Моралес, за тези, които не знаят Маус Моралес е... Uh, друг персонаж от комиксите на Марвел, който пое ролята на Spider-Man от Питър Паркър в uh, Ultimate Spider-Man комиксите Които се развиват в альтернативна селена След това този альтернативен Spider-Man се появи в сегашната селена Но както знаем, това са комикси, такива странни сложни неща <съща> е напълно нормално се случват Не мисля, че uh, скоро те ще прибързат както казва, ще към прехвърлена топката Том Холанд е много млад в него има огромен потенциал, аз го харесвам много като Питер Паркър и като Спайдермен. Така че мисля, че докато не го източат качествено, Марвел и Сони, няма да го пуснат. А и мисля, че Хопето се радва на тази възможност, ролята му е забавна. И ще се радвам да видя как той ще развие Питър Паркър, особено в тежките му депресарски зрели години. На безпаричие и повалена връзка след провалена връзка. Има един друг, друг проблем, който наблюдава при децата актьори. Казвам децата, той не е дете, но той е и нямам предвид българския мак Оли Кълкин, който направи един филм и цял живот пиене. А... <съща> <приода. съща> не за ефири, но ще го напиша по-късно, така да си имаме една шигичка. А... <съща> многократно сме ставали свидетели, когато киното захваща един младък, и го експлуатира до такава степен, че след това зрителите припознават само герой нищо повече с него и да, пример с Марк Хамел. Uh -huh. Марк Хамел е, той е супер, аз съм вървал почитател на Стар нещо, което видяхме в uh, Spider Man аз забравяй да кажа с uh, цялата тази този мини кроссовър, кой, който се получи с създата на смъртта, което е напълно нормално да включи Стар uh -huh. филми, uh, но се притеснявам Том Холан, който има потенциал, който скоро ще ми изиграе много интересна роля с Дейзи Ридли в един филм. А, притеснявам се да не го до толкова, че в последствие никой да не иска да го гледа в нещо по-различно, тъй като има потенциал. Няма за какво да се тревожим за него. Мисля, че момчето ще изкара достатъчно пари. Ай, че... Ай веднага ти казвам, че за мен не знам, не съм убеден в това твое твърдение, но. А, за мен Марк Хамилов понякога е много повече жокера от Батман Тас, отколкото Люк Скайлокър. Mm -hmm. Някои хора може да ме ругаят заради това обаче. Ако е факт... се е 87-ма година, чак. Имаме голям... А... Този период, да, да. да. Голям това период, прав, в който Хамил е в тотална депресия. То... Жив и здраве. Жив е и в момента изкарва пари. Oh, не го, миси, не да, е. да, да. Чуй само това. Е, чув се твърде слабо, но уважаеми дами и господа, това е отваряне на бутилка с пепси. Защото някои от нас не пият бира в тази гореща лятна вечер, а пият какво? Любимата кола напитка, която не е кока-кола. Защото пепсито е по-хубаво. <съпълзвър> Казахме Sony и Marvel. Големият проблем там е ясен. За тези от слушателите ни, че да ви кажа, читателите, за тези отслушателите, които не са наясно, обяснявам набързо Имало едно време една комикс компания, наречена Marvel Хората на тяло не били особено умни в дадения момент, преди доста години беше това И решили да продават правата за филмиране на своите герои И какво направили, продали правата за филмиране на комиксите за spider на Sony Като това включва не само самия Spider-Man, но и всички поддържащи персонажи и воде. И последваха три филма на сам Рейми Направени от Sony, последваха след това два филма The Amazing Spider-Man на Марк Уеб с Андрю Гарфилд, както си вече спомена. И в един момент Sony осъзнаха, че не се справят така добре, както Марвел започнаха да се справят с тяхната филмова Вселена. Договориха се за пари и ето че чудото стана и Spider-Man си е вкъщи отново във филмовата Вселена на Марвел, там където има място по дефолт. Но, Sony, скъпи хора, това Данил го знае, обяснявам го за тези, които не са наясно. Все пак знаят, че имат правата, не искат да делят всичко с Марвел и имат намерение да изкарат много пари от тези права. И знаят, че в поддържащите персонажи на Спайдермен също има такива, които могат да изнесат по някакъв начин цял филм на гърба си или са достатъчно популярни за това. И решиха, че ще правят на момента два официално обявени с филмите. Веном и... Silver and Black, който е малко по-сложим филм. Това ще са спин оф филми на Спайдермен, на новия Спайдърмен. Но все още, както и Данейл Ти спомена, не е ясно. Те ще са част от Marvel Cinematic Universe или няма да са част от нея. Ще ги признаят ли Marvel, няма ли да ги признаят и прочее, и прочее. Така... То тук става малко като припознаването на един вече не съществуващ български отбор по футбол. <laughs> Дали елитък си чердарето поле или не <laughs> е. Тук ще се убедих. Сказали, да, току-що пуснах бомбата. Но факт е, да те го казаха, както и да е. Бом! Yeah! <laughs> а, силно се надявам тези два филма, особено Венам да бъдат част от вселената на Marvel. Би било абсурдно да се развива спин-офф която да бъде изцяло на Sony. А, това ще бъде толкова погрешен ход. Не, че хората пак няма да отидат да гледат Venom. Но подява ли те, как, ще, а, как ще гледаме Venom без, без Spider-Man? Това е големият въпрос. А, преди две седмици Кевин Файги упроверега слуховете. И всъщност аз вече ги бъркам. В един ден излезе инфо, шефката на Sony каза, ще бъдат, това ги каза няма да бъдат или обратното вече. То стана, даже стана за по-малко ден цялото това нещо. Официално не се знае, в крайна сметка ще бъдат или не. Но, изключителен риск от страна на Sony, ако не се споразумеят. Те все още държат Спайдермен, uh, честно казвам, Не знам точно какъв е контрактът. Точно. Тъй Добре. като новия Спайдермен филма се разпространява от Sony, независимо, че излиза с логото на Дисни. Това се получи, дори тук в България го усетихме. Киноразпространителят, който се занимава с кой държи правата на Дисни за България, отстъп не отстъп, не че отстъпи, а той не се занимаваше с разпространението на Спайдермен. Спайдермен го разпространяваше конкурентната компания. И така е в, в цял свят. Вече а, да говоря, няма да говоря за дали си изиграха правилно ходовете им, дали направиха добра маркетингова кампания тук или не, но, но първоисточника е Сони все още, не знам този договор е публичен но опитвах се преди време да го открия, а, дали са го пуснали в, а, а, дали е пуснат онлайн, да се знае какво точно, но не. Всичко е все още въпрос на догадки. Съй естествено да говоря, пуснат сега дълго, където да станат ясни абсолютно всички условия, финансова част. Не, не мисля, че можеш да очакваш договор да се появи в такава степен. Твърде много клаузи най-вероятно има, защото все пак казах, казах, че много. Че да няма как да се но исках, поне основните точки да, да са ясни, те, за съжаление, не са. Не изгодно и за тях да са ясни. Все пак Марво има договори и с Фокс. А може да имат и с други компании, за които не се сещам в момента така че не е изгодно за нито една от страните този договор да става явен по някакъв начин а, прав си, че те все още държат спайдермен което тук е а, голямата въпросителна те могат да правят с този герой а най-вероятно и Том Холанд не е ясно договор на Том с кого е а, вероятно е с Сони така че те могат да правят и с Том Холанд и с спайдермен каквото пожелаят и тук въпроса не е какво искат Дисни дали Дисни искат... А тези филми да са част от Marvel Cinematic Universe или не. А какво ще решат Sony? Предполагам, че в момента преговорите все още продължават. Отново става дума за пари. Ще разберем в последствие. Но според мен няма никакъв проблем. Абсолютно никакъв проблем с Sony да решат да използват Питър Паркър в някаква степен. Това е естествено и риск, защото добре изградения Спайдермен на Том Холанд от Civil War и от Spider-Man Homecoming може бързо да бъде упрепастен, ако бъде използван неправилно в един, примерно, Venom филм. Защото е изключително трудно да направиш филм за Venom без spider -Man. а Тези от слушателите, които не знаят, Venom всъщност а, е името на един злодей, един от най-обичаните, може би и популярни злодеи на Spider-Man, поради неговата <съкък> уникалност, кръвожадност, безкрупност и прочие, каквото решите. Тъбвенът е злодей от комикс на Спайдърмен. Мен. Неговата история е малко особена. Спайдърмен Мен участва в едни битки, където се добива с нов черен костюм, който и на него не е ясно откъде се е взел. Впоследствие се оказва, че това е извънземен организъм, който паразитира върху Питър Паркър. Но същевременно а, взема и един вид се учи на неговите паяшки сили и след като Питър Паркър се отървава от този нов костюм този извънземен организъм този, извънземен организъм, този паразит, този симбиот всъщност се влива в Еди Брок а, репортер в Дейли Бюгъл човек, който не харесва Питър Паркър и човек, който има причини да не харесва Спайдърмен и така, двете половинки симбиотът и Еди Брок оформят Венам в неговата цяла Могъща, мускулеста изящност, която се надявам, стискам палци, Том Харди, да претвори на екран по един правилен начин. Веднага казвам, съжалявам, че трябва да ви го напомня, Тофер Грейс изигра Веном в Spider-Man 3 на сам Рейми. Това е нещо, което вие не трябва да си спомните, това е филм, който вие не трябва да гледате. Но съм длъжен да кажа, че някои от вас може би вече са виждали една пародия на Веном. Клощава, хилава, нелепа. Сега обаче идва Том Харди с голямата тояга, надъхъна от табу да играе получовешки полузверски образи. Най-накрая ще получим хубава вена. Надявам се. Има много големи надежди за Том Харди. Том Харди е великолепен тя. Той няма слаб филм. Физиката му позволява да бъде каквото си поиска. И другото, което сега ми хрумва, ко. Ако стане в Сори, uh, не бъде част от uh, селената, то единственото, което може би ще спаси този филм, ще бъде рейтингът Атар. Тята трябва да вземат пример от uh, Fox и да се научат, че комиксовите герои не са само за деца. Това, което видяхме в Deadpool и в Logan, uh, беше супер, именно uh, голяма част от. Uh, Изненадите в двата филма бяха именно заради това, че филмите бяха забранени за под 17 годишни в Штатите, тук под 16 по нашата категоризация на филмовия център. Така че, ако Венам не бъде част от Марвел, то нека поне да бъде брутален, убийствен, такъв какъвто е в голяма част от комиксите. Предпоставките са на лицете като а, слуховете са, че злодеят Колкото е странно, да, Венъм е злодей, но този филм той ще е протагонистът, най-вероятно Ще е нещо като антигерой, а, какъвто беше Дедпул а, Слуховете са, че злодеят ще бъде Карнич Друг симбиот, който всъщност знам, знам за тези, които не са запознали сигурно много сложно Тези, които са наясно знаят какво става дума Карнич е друг симбиот, който се е появил, пък от самия симбиот на Венам. А името не е случайно, говорим за а, масов фубият, защото той всъщност се слива точно с един масов психопат. Касиди, крейте с Касиди. И имайки преди, че той ще е злодеят във филма, най-вероятно, предпоставките за един рейт, е таза, рейтинг определено са на лице, защото се очаква да има кръв. И наистина някои сцени на лице възможността, ако обсони имат топките да го направят, да видим... Едни от най-кървавите, гротескни и ужасяващи сцени, които сме виждали в комикс-филм до сега. Защото симбиотите не са шега работа. Симбиотите не са това, което сам Рейми се опита да ги направи в своя Spider-Man 3. Симбиотите са нещо мрачно, нещо първично, зло. И ето сега, потенциално наистина, както казваш рейт, ти, рейтинг ще е полезен не само за филма, а, като за това да го направи по-привлекателен, заради това, че не е, примерно, част от филмата всъщност на Марвел, той ще е полезен и за историята, и за това а, тази екранизация да предаде достоверно духа на комиксите и на тези персонажи, какво всъщност са те. Но... На балък съгласен с теб. За мен лично, обаче, а, много по-големият риск и може би филмът, за който трябва да имаме по-големи надежди да не се провали, това е а, Silver and Black който някакси ще мине между капките. Защото а, Венъм е супер популярен, той придърпва комикс нърдове като нас към кино без проблем, Том Харди ще привлече и много други хора, които не се интересуват от а, комикси, но, пък, примерно, искат да видят тази негова роля. Докато Силверен Блек няма какво толкова да предложи, а, той ще разчита по-скоро на тази... Линия на политкоректност, коректност, която ти спомена, защото все пак главните герои в него са не една, две жени. А съвсем набързо обяснявам. Филмът ще те разказва за персонажите Черната котка и Силвар Сейбъл. Черната котка, за това с скрие Фриша Харди, дъщеря на изключително тълъмлив крадец, която в последствие на за наята да ви зачужди думове и да взима различни неща, които не са нейни. Тя също е поддържащ персонаж от комиксите за Спайдърмен и негова любовница. Тук и там а Силвар Сейбъл пък е наемник и военни престъпници. По някакъв начин те ще ги съберат двете на екран, ще ги изправят също доколкото чувам последната информация също няколко злодея. С явната идея просто да яхнат тази вълна на политкоректност, която се опитват да проникне в комиксите в момента. Та, този филм, според мен, в който ние трябва да вложим по-големи надежди, защото... Той все пак е малко по-голям експеримент и шансът той да се провали е много по-голям. А това няма да е хубаво нито за Сони, нито за филмовата в среда на Спайдермен, ако говорим за такава, нито за Марвал като цяло. В момента от, тук, от spider Home Homecoming нататък Сони не могат да си позволят провали и нищо им не е, че и Marvel не трябва да позволяват Сони да се провалят. А, за този филм аз нямам никакви надежди. Никакви очаквания. Безразличен съм към настоящия момент, докато не стане ясен киоския състав, в които ще бъдат ага. две дами, които ще влезат съответно на двете роли. Тъй като напоследък комиксите в Марвел и в Диси и Фокс дори разчитат на много симпатични и талантливи актриси. То почна му скарат Йохансон която Black Widow uh, мине през Марго uh, Роби в uh, DC. Марго е супер, тя е толкова атрактивна жена, която привлича всякакво внимание. И е, Така че трябва за, за този филм трябва много сериозен каст. Да, може би това ще е скрития кос на да, двете главни героини. Пусна и Брил Арсън, която ще бъде кептън Марвел, носител се... да, да, да. на Оскар. Ето тук е най-още силната част, Тя не, при нея не се разчита толкова на визуалните и качества, колкото на актьорските. Така че за този филм трябва нещо много сериозно да се измисли, за да ам, покри очакванията и съответно да вкара зрители в Кил Самоит, тъй като героините не са популярни. Никакъв случай. Не. Доста слабо популярни героини, нищо общо с популярността, която вена има, определено съм съгласен с теб, че най-вероятно ще разчитат на силен касти и популярни актриси, за да могат да привлекат зрители. Други въпроса: кои популярни актриси биха се навили за такова нещо, трябва да има много сериозен бюджет, за да се каснат а, хитови и знаещи се от а, масата актриси, които са законани към нещо момент? И като ме предвид, че Йохансон е вече ангажирана, която е изключително скъпо платена, включително и в тази манга, адаптацията Гостин in the през март или април, която излезе. А, не, в момента не мога да се сетя, кои две актриси са толкова популярни, които, са, които все още не са кормикс които биха, а, да кажем, биха били потенциален избор за двете роли. Равно е още да спекулираме, според мен, най-вероятно, кастингите, може би се започнали, ще разберем кои са те съвсем скоро. А, просто, по мен, такава спекулация за това, кои, кои са точно жените, които ще вземат ролите, е излишна. А, можем да работим поне с слуховете, които вече ги има и са на лице. А, това са слухове за злодеите, не знам дали ти чете нещо по темата. А, спекулира се, че те ще са няколко в този филм. Основен ще бъде Менделстром който също е непопулярен комиксов злодей което може би е идеята на Sony да изгребат дъното така да се каже с този филм по-интересното е не Мендалстром а неговите наемници хората, кои които ще работят за него тук слушай каква е етапа всъщност чете ли нещо? аз попитахте на ти не каза нищо? Не, не съм, не съм това което ми казваш за мен е нещо много Деку, а, това съм го пропуснал да, в Да, и аз а, хвално, днес разбрах, а, спекулира се, че Мендалстрон ще е главният злодей, един вид второстепенен злодей ще е Tombstone, който някога сме виждали в анимацията, която ти спомена за Спайдърмен. Той е мафиот, чието единствено качество е, че всъщност има метална глава и може да разбива нас неща с нея. А, но не, по-интересното нещо, което всъщност ни. А, което привлече моето внимание, е, че наемниците на основния злодей, на Мендел ще са Мак Гарган, скорпионът, тоест, който видяхме в Spider-Man Homecoming, Хамелеон и Тарантулата. Тук <laughs> някъде има някаква шега за животни. Да, да. да, скорпион, Хамелеон и Тарантула. Това е а, нещо характерно за злодеите на Спайдермен. Все пак той е човекът. Е Повечето му злодеи също са базирани на някакви животни. Някои от най-популярните му злодеи. Но ето, че тук те ще използват. Sony изглежда поне да използват Мак Гарган, който изобщо не може да се наче, че е слаб популярен злодей и неговият скорпион. Хамелоните, рантувата, ще ги използват така като поддържащи. Но, какво е интересно виждам аз? И хамелеонът и Скорпионът, т.е. Маггарган, който вече видяхме в Homecoming, са злодеи, които в даден момент са били част от The Sinister Six. Мисли, че се подготвя почвата за The Sinister Six след? Почти убеден съм, че Сони не са се отказали от тази своя идея. Sony, припомня тези, които не знаят, от няколко години вече, още от The Amazing Spider-Man насам, имат желание да направят филм The Sinister Six, който да е посветен на група от злодеи, които в комиксите обединяват сили първоначално, за да се справят с спайдърмен, след като са осъзнали, че не могат да го направят сами. Да, да обаче... напляскат един ученик, смятай. Да, представя си, шестима зрели мъже не могат да набият един ученик. Yes. Да, това звучи Как някак нередно звучи. Изгледаш се с отказали от тази идея за филм по Синистър Сикс. А, видяхме, че The оцеля. Вълчър се също е бил част от Синистр Сикс, Шокър оцеля, той също ни беше представен като второстепенен злодей в Spider-Man той също е бил част от Синистр Сикс, вече имаш двама души, за мен голяма, голяма и приятна изненада беше това, че Мак Гарган се появи в Spider-Man Homecoming, това, това за тези, които не си спомнят е човекът и които са гледали Spider-Man Homecoming, разбира се, е човекът на когото Едрин Тумс искаше да продаде част от извънземни технологии и който имаше татуировка на Скорпион на врата си. А, Мак Гарган го има в мид сцената на Homecoming. Той се явява, че казва, среща Тумс в затворе и казва навън има едни хора, които искат да се разправят с нашите приятелчи Пайака. Тумс обаче не разкрива кой е Спайдермен. Това по никакъв начин не означава, че няма в момент да се присъедини към Мак Гарган и приятелчата му. Тъйто какво се случва? А, не знам дали е говорено с Marvel, най-вероятно Sony са го обсъдили Но те подбират такива злодеи, които в последствие да намерят място в един евентуален си инстра филм Имаме вече Волчър, имаме Шокър, имаме Скорпионът, Макгарган. А ето че сега ще имаме и Хамелеонът Тоест .е. цифрата достига до 4 и то без втори спайдърмен филм Тоест а... .е. те спокойно могат да нагласят нещата така, че евентуално ако стигне до трети филм за спайдърмен той да трябва да се изправи срещу шестима, колкото и да е странно, вече развитие развити на кино злодеи, защото те ще използват и страничните филми. Ето е една интересна идея, според мен, в която ще трябва да помислим. То е интересното е, Марвел uh, на времето, колко герои общо са продали на Sony. Uh, и дали може от uh, тази бърка да се извади uh, необходимия брой популярни злодеи, които ти вече, стигнахме до 4 с теб, да видим кои са, да два ма, а, за да се сформира този филм. Защото, реално, ако имат, а, да кажа, имате един набор от героя, които са чието права са закупили, но пък ако те не са чак толкова интересни, а, може това да доведе до... А... Веднага, веднагата Вис... те прекъсвам. Според мен, Марвел са продали, както вече казах, целият пакет с герои, персонажи от Spider-Man комиксите, Поддържащите герои, свързани конкретно с Спайдермен и злодеите, всички злодеи, които са били създадени са дебютирали конкретно на страниците на комикса The Amazing Spider-Man. Тоест, от тази гледна точка Sony не са ограничени по никакъв начин. Те вече демонстрираха, че имат правата на Доктор Октопус, който ти не харесваш, но който беше част от филма на сам Рэйм Spider-Man 2 и чието пипала бяха в една от... Мисля, че е Midcrates или някаква такава сцена в The Amazing Spider-Man 2. Uh -huh. Та има е една интересна сцена, в която а, един от персонажи добикали за една лаборатория и на фон, на ф... за фон виждаме различни джаджи, като пиполата на Доктор Окото като, като крилата на Доволчър и прочее. А да Sinister Six реално разчита на, не толкова на свръхпопулярни злодеи, тя разчита повече на бройката. Uh, така че няма никакъв проблем те да формират един стабилен тип, uh, тим Както вече казах имаме Волчър, имаме Шокър, имаме... Ще имаме, Евентуално... имаме Скорпиона, ще имаме Хамелеон Нищо не пречи да вкарат Крейвън, също е бил част от The Sinister Six Мистерио, също е бил част от The Sinister Six Доктор uh, Актапос, който вече споменахме, също е бил част от групата Опциите са просто електро също е бил частно за Както виждаш, те могат да си позволят най-различна конфигурация. И в случая тази твоя тревоган дали има достатъчно популярни злодей, за тях не ги тревожи. Ако филма е добре написан, и ако наистина, както виждаме в филма Silver and Блак, те развият хамелеона и скорпионът, те няма да имат никакви проблеми. А, бройката. Многото злодеи, нещо, което не сме виждали до момента. Единият герой, Спайдърмен, това са нещата, които ще привлечат хора към киното, а не толкова дали всички, всички от шестимата злодей, които ще са в The Sinister Six, са познати на публиката, на масовата публика. А, и все пак, според мен е рано да говорим за Sinister Six, тъй като ни чакат много други неща, които първо трябва да се уредят. Аз знам, разбирам, на твой напълно, също... Не е също... просто е нещо, за което да, ми прави впечатление, но тъй като не е официално обявено, е леко ме е дразни. Разбираш, аз за това мисля толкова по въпроса, защото ми направи впечатление в Homecoming. И е нещо, върху което а, мисля, защото знам какви бяха плановете на Sony, те ги обявиха. Сега в момента виждам, че вървят в същата насока, макар и малко по-тайно. Има нещо друго. Особен, особеност на килом бизнес такива, че не винаги първоначално обявените неща, особено ако те ще се развиват а след хикс на брой години се случват. И затова вече студията започнаха да се застраховат от а, такива, такива стъпки, тъй като а, обявяват нещо, което ще развиват и изведнъж бокс офисът казва не, няма да го развивате. Такива uh, са ми притеследията, между другото, тук се отклона за тази Monster Universe на Universal, която, uh, която Да. всички да на мумията с е потрясаващо тъп филм, uh, така че според мен това е един вид урок и за страховка, да не се обявява толкова, толкова рано, нещо подобно. Да, много бих се да изкефил на Синистер Сикс, особено ако бъдат част от MCU, защо не? Uh, би се получило много добре. Да, тук определено изкача големият въпрос, какво всъщност планират Sony и в каква, до каква степен те ще допуснат Marvel в него. Дали Sony не планират да сте Синъстър Сикс филм, който те сами да развият и от който те да приберат по-голямата част от парите, или планират нещо общо с Marvel, както вече казах, не отделен филм за да Синъстър Сикс, каквито им бяха старите понове, ами филм, в който Филм за Спайдърмен, в който той е да си справи сещу група. Все си мислят, че Сони без Марвел с Коби Дисни няма да имат такива, такива добри шансове и ще ги пропилеят. И накрая, може би, нека да не бъда лош порък, но ако останат самостоятелно да си действат, нищо няма да не се получи. Поет кара се към настоящия момент. Не знам, как, не знам каква ще бъде ситуация след две години. Uh, но си мисля, че Сони трябва да се придържат, ако не е, да си продадат изцяло всичко, да върнат обратно което е. Не, че не е невъзможно тъй като Дисни се компания с такъв потенциал, те в момента са най-голямото холивудско студио uh, сигурен съм, че могат uh, в един момент uh, дори да закупят uh, цялото студио Сони, което не би ме очудил. В един момент, ако Disney продължава да се развива с такива темпове. А, пър... да, да. Скоро се заговори дори, че Disney са обект... Uh, на интересно страна на Apple, които искат да ги купят. Преди сметка на Apple да закупи Дисни за какви пари става дума. Така че нищо чудно в един момент и да се стигне до там. Не, няма да бъде прецедент в, в историята на киното. Да, но факт че към момента нещата стоят така. Sony имат правата за един изключително популярен персонаж. Marvel са малко зависими от това нещо. Sony знаят, че могат да изкарат някакви пари и че Marvel имат нужда от тях в някаква степен, за да развиват този комиксов персонаж. Така че не мисля, че Sony толкова лесно ще се откажат от а, тази златна кокошка и ще я върнат там, където е била. Има предвид, че зрителите започват да се изморяват от а, всички тия различия. Те не ги следят. Ние ги следим. Ние, аз, ти хората, които ни слушат в момента, те ги следят. Ние сме наясно с това. Масовия зрител изобщо не е наясно за филмови вселени. А, забелязва някои прилики и това, че даден герой се е появил в еди, кой си филм а този филм нали не е за него. Това им прави някакво впечатление, но не мисля, че масовият зрител толкова много се интересува от филми по комикси, че да, да навътре в тези неща. Масовият зрител в България бие? Не е така! Не съм Ето... съгласен с теб. Наценяваш що... зрителите по света, наценяваш хората по света. Комиксите, проръжавам да го твърдя, а, цифрите го показват и в щатите. Те са в момента едно адски нишово забавление а, и хоби. Цифрите и на Marvel, и си падат много, не много хора четат и от тази гледна точка не много хора са запознати с чата с които сме запознати Аз Ти и една брой хора от тези които ни слушат. От тази гледна точка, от филмовите зрители само 1% някакъв процент от тях са наясно с комисите и следят всеки един филм, но не е масово, иначе нямаше да има тази разлика в бокс офисите и прочее и прочее. Ами ви сега, при положение, че щатите хората, а, поколения, буквално няколко поколения, и то не едно и две, са израснали. А, естествено, това мисля, го дискутирахме предния път за комикс културата, <кълът> но понеже не съм проверявал в последните години цифри а, относно пазара на, на хартияни комикси, трябва да го направя преди да, да говоря, тъй като ще се получи нещо, за което ще кажа нещо, което може би Да, не, е искам да, да, не искам да рискувам но, но се си мисля и може би гледам от моята камбонария че аз се изморявам от толкова, толкова различия не че диверсификацията не е хубаво нещо и не че не е интересно да виждаме различни гледни точки без всичко да бъде а, идентично с друго да кажем ако и X-Men които аз много обичам а, и Spider-Man ако всички станат а, Marvel Cinematic Universe дали пък няма да се загуби чар, който го имаме в момента. Да, да, определено ще се загуби според мен, защото всички филми ще се покълват. Точно, точно това е. Така че, според мен с времето ще видим и може би един ден ще се смеем на тези съждения, които в момента се опитваме да формираме. Ще видим доколко сме прави за някой от тях, ще видим какво ще се случи с Венам, с and Black, ще има ли Синистр Сикс и така нататък. Мисля, че покрихме голяма част от основните неща. Първо искам да ти благодаря за това, второ това участие. Ти между си май първият човек, като изключим едно интервю, което бях разделил на две. Първият човек, който участва в два различни броя. Покрихме основните неща, дано на послушателите ми е било интересно. Благодаря ти за това гостуване. Отново, сега е момент да препоръчиш на хората да посещават най добрия сайт за кино в България. Давай! Ти си! Давай! Това, ти вече го каза, аз много ти благодаря за това участия, имах нужда да, да говоря някъде публично. За тези неща, тъй като страдам от а, комплекс за малоценност. Това. <laughs> Борито истина, радвам се, че има хора, с които, макар и онлайн само, тъй като сте още не сме се виждали на живо, което е много странно. Го... Да, да, да, да, да, да си говорим за такива неща. Така че темата е интересна. А, надявам се да не сме отекчили слушателите с а, тия наши гик творения и полюции, но това е животно на нърда. Иначе за сайта, да, благодаря за рекламата, ако ви се чете за кино, влизайте, работя всеки ден ежедневно, много време отделям и там и не знам за какво го правим, хоби и страст, това е. Така че, да. бригате, благодаря ти още веднъж, а, пожелавам ти всичко най-на и на слушателите на подкаста и следващия път, значи аз го в втория или в третия епизод, сега в девети, значи някъде към 20 епизод. Да кажем ти пожелавам този разговор да го водим в студио по някое национално радио. Да не бързаме толкова. Все пак подкастът е нещо, което не трябва да се прави а, твърде бързо на национално ниво. Ще ги популяризираме спокойно. Аз ти благодаря отново. Благодаря на всички вас, които ни слушахте. Да се притеснява дали не ви е било скучно. Има е тази опасност. Аз лично мисля, че си говорихме за едни истинни интересни неща, свързани с Marvel и Сони филмите. Аз лично като нарт много обичам да слушам спекулации, да чета, спекулации на тази тема, слухове, предположения и теории за това какво предстои да видим, защото нека си го признаем, малко сме хората и по света и конкретно в България аз лично познавам малци на които четем и харесваме комикси които сме малко над нивото на филмовия зрител, който отива и гледа тези филми, след това забравя с тези персонажи ние сме отраснали с тези персонажи, продължаваме да живеем с тях, да четем новите истории и старите истории за тях и е хубаво да се подкрепиме, и е хубаво да има такива неща, мисля като подкаст е, това е една от причините да го правя, в които да говорим за тях. Ще се радвам да се чуем с някой от вас в някой от бъдещите броеве. Разбира се, отново ви призовавам. Посещайте сайта на Данил, посещайте и моят китен блог, наречем блогът на бирето, на адрес bibiretoboxbg И живейте си живота, четете си комиксите, гледайте си филмите по комикси, забавлявайте се. Надявам се съвсем скоро да се чуем пак. Очаквам вашите нени препоръки. Бъдете живи и здрави, бъдете велики и помнете, с голямата сила идва голяма отговорност. А -ха -ха!